Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 11 Linței o conducea spre holul mai retras de lângă intrare Mâine ridică ma ancora, cred că știai Mă gândeam la prânzul pe care ți-l propusesem Îl privi preocupată Am uitat să-ți spun că am fost înrolată Înrolată? Cuvântul îl lovi pe Linței ca un trăznet Îmi de mult să ajung la un curs de specializare în transmisii Aș fi putut să o fac de la început, dar cum aveam carnet de conducere, înțelegi." Linței nu înțelegea. Era clar în acel moment că avea să o piardă înainte chiar de a o descoperi. Carnet de... ce carnet?" Linței se bălbăia. Da, având carnet de conducere, au preferat să mă folosească șofer. Asta-i tot." Al se de braț. Încep să mă clatin." Și, cum spunem mi-a venit ordin de înrolare în cadrele active ale marinei. Făcă o pauză. Voi pleca în Canada. Mă bucur pentru tine, spuse Lind să-i privind în altă parte. Nu, nu te bucuri. Nici eu nu mă mai bucur. Acum. Rămase cu mâna pe mâneca hainei lui. Canada nici măcar nu va putea să o viziteze. Îi părea rău că nu se stăpânise și lăsase să-i se vadă dezamăgirea. Nu era vina ei, nu era vina nimănui. Doar n-ai venit aici să te întristezi, nu? Hai să-ți prezint oamenii mei. Nu prea pot să rămân mult, mă voi îmbarca la noapte. Va trebui să ajungem în convoi tocmai la Liverpool. Nu schițea niciun zâmbet. Groasnic, nu-i așa? Da. Simțea nevoia să ia în brațe, să fugă cu ea departe, să nu-i mai găsească nimeni. Hai să-mi lipsești tare mult... Îl fixă câteva clipe. Chiar simți asta? Capul al lui Maxwell se desprinse din mulțime și se apropie de comandant. Vă rog să mă iertați că vă deranjez, domnule comandant, dar a sosit comandorul Lovelace. Îi aruncă o privire fetei, apoi continuă. Și nu e singur, e însoțit de o persoană foarte importantă. Transmite că în îndată. În timp ce Maxwell se grăbea spre noi veniți, lind spuse... N-ai să părăsești nava fără să ne luăm rămas bun. Îmi promiți?" Eve dădu din cap. Sigur că-ți promit. Până atunci mă voi întreține cu simpaticul vostru, doctor." își croi cu greu drum prin mulțime spre locul unde stăteau Lovelace și Maxwell. Când aduc ochii de el, comandorul zâmbi. Ah, Lindsay, aș dori să-ți prezint pe domnul Comodor Kemp." Comodorul, un tip îndesat, spuse în loc de bună seara. Petecere în toată legea. Parcă n-am fi în război, domnilor. Lovelace îl privea pe linței rece. Ai făcut o treabă frumoasă, linței? Acesta însă nu-și putea lua ochii de la camp. Era ceva agresiv în atitudinea comodorului, ceva de netolerat, ca și cuvintele lui de altfel. Ați fost numit la baza noastră, domnule comodor. Acesta luă un pahar de pe unui steward și îl privi pe linței critic. Sunt aici pentru a coordona noua strategie, domnule. Nu prea e momentul acum să discutăm chestiuni profesionale, dar mă rog. Nici măcar nu zâmbi. Pe Pelinței îl cuprinse deodată furia. Cine dracu se crede idiotul ăsta gras? Gândul îi spură la Iv, la ultimele clipe pe care le ar fi putut petrece împreună. Comodorul îi se adresă. Pe unde naiba umblă fiul ăla al meu? Era vorba de aspirantul Kemp. trebuia să și imagineze nu prea am idee pe unde e acum. Are însemna să știu în fie ce moment unde îmi sunt ofițerii. Lucrul ăsta e cam greu. Veniți, domnule comodor, să vă prezint pe ceilalți oaspeți. Domnul comandant linței nu să se deranjeze pentru un aspirant, nu-i așa? Spuse Lovleis pe un ton tensionat. Kemp îl privea cu aceiași ochi inexpresivi. Vreau să-l văd, nu înțelegi? Am să trimit după el, în dată. De fapt, asta trebuia să facă de la început. Doar bătrânul Kemp bătus atâta drum ca să-și vadă fiul. Îl pe Comodor spunând. Idiotul! Când am auzit de ultima tâmpenie pe care a făcut-o, simțeam că explodez. Linței se întoase brusc din drum și spuse. Sunteți aici în misiune oficială sau ca oaspete, domnule Comodor? Kemp îl privi surprins. În calitate de oaspete, bineînțeles... În cazul ăsta mi-aș permite să vă sugerez că ar fi bine să vă comportați în consecință." se și plecă, ne lăsându-i lui Kemp timp să replice. Impertinent acest comandant." se întoarse spre Lovelace. Poți să te asigur că vor fi niște schimbări pe aici când am să vin în control." Linței se lovi de geap graba sa spre ușă. Vă rog să mă iertați, domnule comandant, dar să știți că domnișoara a plecat. A fost chemată urgent la comandament. Am impresia că va pleca mai devreme." Sau, mă rog, nu știu, ceva în legătură cu plecarea oricum. M-a rugat să vă dau asta." Îi mână o faie de hârtie împăturită. Linsei o deschise nervos. Era scrisă cu creionul. Am fost chemată urgent. Ai grijă de tine. Ne vedem la Eden. Eve." Alergă pe puntea promenadă unde aerul rece tăia respirația. Timonierul îl zări și i se adresă. Cu ce vă pot fi de folos, domnule comandant?" Ultima șalupă care a plecat, o mai vezi? Dar noaptea era atât de neagră încât nici vorbă de așa ceva. Nu, domnule comandant, a plecat de vreo 10 minute, acum e departe. Mulțumesc să trăiești! Alinsei se întoarse în careu și-l văzu pe comodorul camp discutând cu fiul său într-un colț. Mai mulți dintre invitați dădeau semne de plecare. Se apropie de gos și îi șopti la ureche. Mă găsește în cabina mea, secundule! Prea, comanda, te rog! Gosel îl privi cu uimire. Spuse totuși. Grozavă petrecere, domnule comandant! O mică greșeală. Telefonul de la capătul cușetei lui Linței se pornise sune și acesta aduse receptorul la ureche fără a mai aprinde lampade deasupra capului. Domnul comandant... Stenard părea surprins. Și imaginase probabil că Linței doarme mai adânc. E timpul să schimbăm de drum. Lensei și-a duse ceasul în dreptul ochilor și privi semnele fosforescente, lucind în întuneric. Ora patru dimineața. O nouă zi. Foarte bine! Ce mai e pe sus? Nu avea cum să se schimbe ceva doar în cele trei ore scurse de când părăsise puntea de comandă. După cum nu se prea schimbase nici în zilele și săptămânile trecute, de la momentul desprinderilor de geamandura din scapa flaut. 10 zile pentru a ajunge în zona de patrulare și alte 20 pentru a parcurge liniile invizibile ale extremității acesteia, în timp ce Marea făcea tot ce-i sta în putință să le transforme viața într-un calvar. Chiar și acum când asculta gâfâitul lui Stenard în telefon și bufniturile surde ale valurilor în bordaj, revedea parcă trâmbele de apă ce se-a zvârleau peste punta boca porților Prova, pentru a îngheța apoi, transformându-se în adevărați bolovani, în vreme ce spuma învârtejită de vânt, Schimba suprastructura și grimentul în mase de sticlă brută. Pe punte, oamenii înghețau până în măduva oaselor, alunecau și înjurau în întuneric în vreme ce manipulau ciocanele și furtunele cu apă caldă, știind că tot chinul lor va trebui luat de la capăt în cel mult o oră. Stenard răspunse. Vântul continuă să sufle de la nord-vest. Destul de tare. Poate că o să ne fie mai ușor atunci când ne vom întoarce și vom pune capul în vânt. Bine! Cine la curent!" Puse receptorul la loc și îi lăsă capul pe pernă. Curios modul acesta de a aduce războiul. Milă după milă, care mai de care mai nenorocită. Distanțe pustii, pe mare violentă și friguroasă. Auzi pe punta de deasupra pașii marinarilor zângănitul înăbușit al instalației de guvernare, când Stenard a întors nava și a o pe ramura cea mai de sud a patulării. În momentul întoarcerii, poziția Bembeculei, indicată de o mică cruce făcută de creionul lui Stenard pe hartă, era la aproape 500 de mile sud-vest de Islanda, iar la circa 750 de mile în prelungirea drumului brăzdat de prova navei, se găseate mutul Cape Farwell al Groenlandei. După părerea lui Linței, asta nu mai era o zonă de patulare, era de adeptul o sălbăticie, un deșert înghețat. Mai avea o zi până să intre în decembrie, după care trebuiau să mai rabde încă o lună întreagă ca să înceapă drumul spre casă, adică spre scapa și geamandurile ei înveșmântate în iarbă de mare. Se sucina așternut și auzi superna pirulele izbindu-se de sticluța lor minusculă. Sunetul îi părea o dojană aspră și încerca să nu-și mai amintească de tonul rezervat cu care îl sfătuise Boaz atunci când i le Fiecare este suficientă să vă facă să dormiți cel puțin patru ore?" Somn adânc, gol de orice gând. Somn pe care îl dorea, cu disperare, și de care avea atâta nevoie. Somnul milostiv. Și totuși îi fusese teamă să ia fie chiar și numai una din pilule. În caz că se suci pe cealaltă parte și se gândi ce ar fi să deschidă o altă sticlă de whisky. Tot degeaba. Nu mai putea continua în felul ăsta." Se distrugea lent și își dădea seama că devine pe zice trece o amenințare pentru toți cei care depindeau de el zi și noapte. Ori de câte ori se trântea pe cușetă, chiar și numai pentru câteva momente, coșmarul revenea cu o regularitate necruțătoare. Iar și iar, se tezea nădușit și înfricoșat, tremurând din toate mădularele și conștient că este înfrânt. Poate că, dacă ar fi însoțit convaile, totul ar fi fost altfel. S-ar fi preocupat de verificarea zilnică a vaselor aflate sub escortă, de manevrele executate cu grijă de către acele masive cargoboturi care trebuie să-și mențină orbește viteza prin ceață sau noapte neagră, de frică să nu piardă contactul cu formația, de căutarea navelor rămase în urmă și apoi, poate, satisfacția aproape triunfală de a vedea în sfârșit cum fiecare dintre ele intră nevătămată în port la adăpost. Pe când aici nu exista nimic din toate astea, lucru care afecta la fel de mult pe aproape fiecare om de la bord, Încordarea se transformă ușor în mânie. Cel care întârzie un minut la schimbarea cartului devine obiectul blestemelor celui care așteaptă, exprimate cu vehemență și cu ură caracteristică unui inamic. se încerca să sfărâme monotonia de moarte și lipsa de confort, vorbind zilnic echipajului prin intermediul noului sistem Interfon. Din când în când, pleca de pe comandă ca să facă un rond, să treacă în revistă cât mai multe părți ale navei, fără a-și neglija celelalte îndatoriri dar știa bine că numai atât nu era de ajuns. Chiar și podoabele din hârtie colorată, aranjate cam de timpuri în careuri și cabine, în așteptarea sărbătorilor de iarnă, păreau a lua în derâdere eforturile lor, dar rămâne sănătoși la minte. Clopoțelul telefonului îi răsună printre gânduri ca o bubuitură de tun. Era din nou stênard. Îmi pare rău că vă deranjez iar, domnule comandant." Accentul său de australian era mai pronunțat decât de obicei. La sud-est de noi se află un convoi, în marș în direcție vest, care schimbă de drum acum. Postul nostru de transmisie face veche radio continuă, așa cum ați ordonat. La ce distanță e de noi? Cam la vreo 500 de mile. Stenard nu pare sigur de el. Altceva? Amiralitatea avertizează că un grup de șapte ubuturi, posibil chiar mai multe, a fost dirijat să ocupe poziții pe drumul inițial al convoiului. Bine, continuați vechea radio!" În receptor s-a auzit clănchetul de închidere a circuitului. Își repuse capul pe pernă, gândindu-se de câte ori auzise și el astfel de avertismente pe vremea când comanda pe Avenger. Cu diferența că acum erau implicate mai multe submarine, mai mari și mai bine organizate decât înainte. Își putea imagina cu ce strângere de inimă comandantul convoiului necunoscut și cel al escortei examinează și discută ultima informație. Să schimbe de drum se ia drum spre nord pentru a evita obuturile care îi așteptau. În orice caz, se pierde o groază de timp, dar dacă au noroc, vasele ar putea fi salvate de la distrugere. Rare ori submarinele își plenungesc eforturile prin căutări mult depărtate de rutele principale obișnuite, ale convoaielor. De ce ar face-o la urma urmei? Cifra mereu crescând a procentului de scufundări, evidenția că eficacitatea lor era maximă. Numai că în Atlantic nu poți fi niciodată sigur de nimic. Timpul și distanța, viteza și vizibilitatea erau atât de diferite acii față de calculul eficienței, efectuat în confortabile birouri de operații ale buncărelor amiralității. Aceasta nu constituia însă nici pe departe o preocupare pentru Bembecula. Convoiul întâlnit, ca și toți cei care se aflau pe mare la un moment dat, trebuia să se bazeze numai pe forțele proprii. Închise ochii și încercă să-și alunge convoiul din minte. Dar oricât de tare s-ar fi căznit, tot nu putea înlătura un brusc sentiment de neliniște. Bănuială sau instinct? Era imposibil de definit. A lumina și își trepezi picioarele în afara cușetei, bășbind cu gesturi automate după cismele de vreme era. Nu l-a surprins ciocănitul lui la ușă, mutra amară acestuia care îl căuta din ochi. Probabil că nici el nu putea dormi. Nu dori să gustați ceva în chip de dejun timpuriu, domnule comandant. Am pus să fac o țară de cafea. Ochii lui cântărirea rapid dezordinea din cușetă. Linței negă din cap în timp ce încerca să se țină pe picioare în contrabalansul neregulat al navei. Cât că, pentru moment, mi-e de ajuns o cafea. Geap dispărut-o, atât de fără zgomot precum intrase, și revenit după câteva minute cu o cană de cafea proaspătă. Pe acolo, pe sus, suflă cam al naibii vântul. Se uită cu vădită dezaprobare la puloverul mototolit și pătat al lui Linței. Am să vă mai aduc niște schimburi de la mine, din magazie. Linței zâmbi. Lasă, altă dată." Se resuci pe călcâie când sună telefonul din nou. Domnul comandant?" a Vorbea Stenard. Postul de transmisie a primit chiar acum o radiogramă pentru noi. Stic secretă. L-am pus pe Aikman să o deșifreze fără întârziere." Locotenentului Aikman, având la bord funcția de ofițer de priză, i s-a încredințat și în datoria suplimentară de a decodifica radiograme speciale și, bineînțeles, numai plăcere nu i-a făcut când Stenard l-a scos din așternutul cald al cușetei. Alință-i sorbi o gură de cafea și o apoi întrebă. Mai ai vreo știre despre convoi? Alte șase ubuturi au fost semnalate la sud de el. Le-am pus pozițiile pe hartă, așa că puteți avea o idee generală de situația convoiului." Bine ai făcut." În Stenard era mai multă stofă de marinar decât își imaginase la început. A repuse receptorul la loc, chiar geapă zise. E de minune, domnule comandant! Cum de știa amiralitatea toate marafeturile astea?" Linței ridică din numeri. Tot nemților trebuie să le mulțumesc. Amiralitatea interceptează radiogramele transmite de ubuturi, care se află în larg către comandamentul lor naval, din Germania, și apoi comunică aceste informații convoailor. Înțelegi?" Nu prea." Geap arăta nedumerit. Linței se sentințe după un șervet din apropiere și îl înfășura în jurul gâtului. Dacă un ubut vede un convoi, comandantul lui trimite vestea prin radio în Germania. Nemții de la secția de operații? Alor dau și ei o radiogramă către toate ubuturile din preajmă să se adune pe drumul convoiului ca o haită de lupi. Pe când își încheia vestonul, continuă să se gândească la submarinele astea. Cel puțin șapte se aflau dispuse în drumul inițial al convoiului. Acum alte șase sunt la sud de el. La un loc reprezentau o forță formidabilă. Dar, din fericire, mai era încă timp să fie evitate. Mulțumită operatorilor radio de la Amiralitate, geap îi mână chipiul și binoclul. Toate astea sunt prea mult pentru mine. Mă fac să mă simt îmbătrânit. Tu n-ai să fii niciodată bătrân. Ești canava noastră. Reumatică, dar te poți bizui pe ea. Linței trecu pe lângă el și ieși. Mergând cu pași grăbiți spre comandă, tre își dădu seama că era pentru prima dată când spusese o glumă de la... Își lungă imagina aceea din minte. Lângă camera hărților, făcu o pauză și aruncă o privire înăuntru. Stenart se-a cu totul pe masa lui mare și lucra cu îndemânare, manipulând distanțierul și paralelele. Făcu câteva notații și apoi se îndreptă din șale, dând cu ochii de linței în pragul ușii, îi zise. Bună dimineața, domnule comandant!" Deși afara e tot așa de întuneric ca în fundul unei cisme. Linței se-a plecă pe hartă și studie puțin liniile subțiri și relevmentele trasate. stenardă zise. Din câte îmi dau eu seama, convoiul a făcut o schimbare de drum cu adevărat drastică. Lovi harta cu distanțierul. Acum naveghează aproape spre nord-vest, curat, și de dă bătaie. Ce știm din toată povestea? Linței înțelegea foarte bine ce dorea să facă comandantul convoiului. S-a aflat de mult dincolo de limita până la care putea beneficia de acoperirea aeriană eficientă de la bazele din Anglia și acum s-a bătuse mai spre Nord în speranța de a ajunge în zona în care i-ar putea fi de ajutor avioanele de bombardament care patrulau din Islanda. Existau prea multe părți de ocean în care avioanele nu puteau ajunge din plicina raze limitate de acțiune și deci unde nu puteau executa patrulare și atacuri antisubmarine cum ar fi, de exemplu, acea zonă vastă pe care își făcea Bembecul la nesfârșita ei patulare. Stenard zise, Am citit în registrul buretine informative, domnule comandant, și se pare că e un convoi rapid către vest, format numai din zece nave, dacă dăm crezare ultimei informații." Ușa se deschise zgomotos și Aikman, numai cu haina vătuită pe deasupra pijamalei, păși peste prag. Firara dracului de treabă navigatorule... Nu la șomul nici să închidă ochii. Al sări pe linței. Oh, iertați-mă, domnule comandant. Alinței zâmbi. Te înțeleg foarte bine. Ce zice în radiogramă? Gândul lui era tot la convoi. Eichmann își cu decetele prin părul zburlit. Trei nave grele nemțești au plecat din Tromzo. Ultima oară au fost văzute navigând spre sud, pe lângă coasta norvegiană. Alte informații nu se cunosc încă. Îl privi pe linței care își întoarse fața spre el. Dau și o listă cu desfășurarea forțelor noastre în zonă. Linței luă în mână formularul cu radiograma descifrată și transcrisă pe scurt și o citi pe îndelete. S-ar putea să nu fie nimic. Dacă inamicul nu face altceva decât să-și mute trei nave grele de luptă spre sud, la Chil sau în Baltica, unde se le folosească împotriva forțelor sovietice, ele au fost văzute într-adevăr în marș spre sud. Dar asta putea fi foarte ușor o stratagemă, cu intenția de a înșela agenții norvegieni, care au transmis probabil știrea la amiralitate la Londra. Sau poate vor să facă o nouă încercare de a forța străpungerea cu nave mai importante în Atlantic. Analiză informația privind desfășurarea forțelor. Un divizion de crucișătoare era pe drum plecat din Islanda, iar alte unități grele ieșiseră din scapa flauul. Constată că citește din ce în ce mai repezit pe măsură ce imaginea teatrului de luptă i se forma în minte. Aproape toate navele grele disponibile fuseseră dislocate pentru a preîntâmpina orice acțiune posibilă a celor trei nave germane. Și închipui cum arată geamandurile părăsite din scapa. Mai mult ca sigur că acum Rada părea de-a dreptul pustie. Se ute la Stenard. Prelucrează dumneata radiograma asta pe hartă. iați și oameni de ajutor iar eu o să stau pe punta de comandă un timp până ce auzim vești noi. Stenard arătă din cap ca înțeles și ridică un telefon. Șeful de echipaj trimite-l la mine, pas alergător, pe maestrul cu navigația și spune și aspirantului Kemp că am nevoie repede de el. Lăsă grăbit telefonul în furcă și caută în frigurat prin tancul de hârtii până ce găsi ceea ce trebuia și trase afară cu un de satisfacție o hartă pe care o desfășură pe masa mică de lângă perete. Uite așa, o să pot pune situația și din apele Norvegiei." Zâmbi larg și adăugă. Sigur că nu ne privește de aproape, dar ne mai trece timpul cu asta." Linsei îl cântări lung din priviri. Te-ai gândit foarte bine? Numai nu te bizui prea mult pe partea asta." Spusă la urmă." Intrând în timonerie, Linsei cucetă la informațiile atât de grijuliu detaliate în ultima radiogramă. Ceea ce nu băgase însă de samăstenart era că în afară de bembecul și alte două vase de patulare din strâmtoarea Danemarcei, nu mai exista aproape nicio altă navă la mai puțin de 500 de de convoi și escortă lui. Îl găsi pe densi, stând în mijlocul comenzii cu ochii fixați spre prova, privind prin geamul cu curățitor rotativ. Nu se vedea prea bine prin sticla aceea groasă, dar conturul întunecat al Teugei se profila pe șirurile de valuri cu creste albe care veneau în a navei. Dincolo de acestea, nu era decât besnă. Nu se arăta nici măcar vreo stea prin perdoa groasă de nori. Densi luă poziție de drepti când îl zări pe lințe, așezându-se în scaun, și acesta îi se adresă. Cum e gheața pe punte sub locotenent?" Cartul 04 a curățat înainte de a lua noi împrimire." Domnule comandant," răspunse Densi. Dar se formează din nou, mai ales la apostamentul tunului 2." Am să pun oamenii să o curețe peste vreo jumătate de oră. Ezită o clipă și adăugă. Dacă permiteți dumneavoastră. să îl privi. densi devenise mult mai sigur pe sine. Probabil pentru că lucra cu Stenard. Bine. Câteva minute mai târziu, Stenard își făcă apariția antimonerie, dar acum părea mai tulburat. Am pus toate datele pe hartă, domnule comandant. Își trecu mâna în răspăr pe barba rasă. Dacă cei trei jupâne ar dori să dau o raită prin Atlantic, pe unde credeți că ar încerca? Linței ridică din numeri. Sunt și ei convinși că au fost văzuți, așa că nu să mai pierdă timpul căutând scăparea prin stâmtoarea Danemarcei. marcei. În afară de problemele pe care le pun icebergurile în derivă, se gândesc că vor avea de înfruntat și o sumedenie de nave de patulare ale noastre care îi așteaptă. Dacă ar cunoaște realitatea, zise este liniștit. Părerea mea e că ar încerca prin grădina de trandafiri. N-am înțeles, domnule comandant. Densi părea uluit, Stenard de înțelesese. Așa-i porecuită zona dintre Islanda și insulele Ferou, copilași tot ce ești. Densi răspunse reținut. Totuși, o să le fie greu să se strecoare pe lângă navele noastre. Pe mai mult de 400 de mile lățime sub locotenent. Linsă ei și privirea. Să știi că e o distanță suficient de mare!» Se aranjă din nou în scaun și așteptă ca ceilalți să plece la treburile lor. Nu avea chef de discuții. Vrea să fie lăsat să gândească și să-și explice singur de ce se simțea atât de neliniștit, atât de implicat. La prima vedere, optimismul lui Dens era deplin justificat. De când cu pătrunderea executată de Bismarck, marina britanică se pregătise pentru astfel de eventualitate, numai că, în momentul de față, condițiile erau nefavorabile, vizibilitatea de-a dreptul descurajantă, acoperirea aeriană foarte restrânsă din aceleași motive. Nu era imposibil ca nemților să le reușească încercarea. Dacă s-ar întâmpla așa, către ce s-ar îndrepta? Spre sud, ca să prăduiască convoaile ce vin din zona capului Bunei Speranțe sau în continuare spre vest în căutarea unor rezultate mai rapide? Eichmann intră în timonerie. Ochei okay, luceau ușor în lumina compasului. Încă o radiogramă, domnule comandant. Alte două ubuturi au fost semnalate la sud de convoi. Dă-mi o mie, se răsti Stenard. ten O pun eu pe hartă. A Vocea lui Linței îl făcu să se oprească la ușă. Tot ești acolo, navigatorule. pregătește cu ocazia asta un drum și o viteză ca să interceptăm convoiul. Ezită o clipă presimțind obiecția a lui stenard. Vreau să-i convoiul numai dacă ajunge spre nord până la limita zonei noastre de patrulare. Imediat, domnule comandant, a răspuns Tenard. Doar nu să vină ei tocmai până aici, domnule comandant, interveni Aikman. Dumneata, n-ai venit dacă ai avea pe urme vreo 15 ubuturi, E replică linței privindu l în față. Ba, cred că da, admise Aikman dând din cap amărât. Undeva sub punta de comandă, un difuzor porni să spună cu ton ascuțit. Bucătarii să treacă la bucătărie, cei din cartul de dimineață să ia dejunul. Alinței își privi ceasul. Trecuseră aproape trei ore de când îl chemase Stenard la telefon să raporteze schimbarea de drum și lui se păruseră numai câteva minute. Stenard se înapoie. Drumul de întâlnire ar fi la o sută de grade, domnule comandant, cu viteză de 15 noduri. Făcă o pauză și continuă pe un ton care nu trăda nimic altceva decât interes profesional. Dacă își menține drumul actual și viteza, putem lua contact cu convoiul către ora 20." Făcă un pas în apă și rămase așa, cu fața în umbră, așteptând reacția lui Linței. Apoi adăugă încet. Evident, am putea ieși din zona noastră de patrulare pe la amiază, dacă dori să dăm goană de pe acum, domnule comandant." Da." Se gândi la cele două linii subțiri trasate de pe hartă. Două linii convergente, una pentru bembecul, cealaltă pentru mâna aceea de vase disperate, dar prețioase. Drumul lor inițial fusese interceptat de submarine inamice și spre sud poarta le fusese închisă în același fel. Dar dacă își va continua marșul spre nord, iar navele grele ale nemților forțează trecerea prin liniile de patrulare, convoiul va avea nevoie de orice ajutor, oricât de mic. Zise. Foarte bine! Întoarce la drum 100. Când vei dori să-i maximă, previne el mai întâi pe șeful mecanic, dar avertizează de pe acum compartimentul mașinilor ca să știe la ce să se aștepte. Sesiză brusc aneliniște printre cei din jurul său. Până acum statuseră cu toții moțăind, legănați de mișcările regulate ale navei, aproape adormit și amorțit de plictisală. Într-o clipă, toată această atmosferă fusese schimbată de vorbele sale. Cârma stânga, 15, stănați se rezămă de repetitorul giro cu o mână, urmărind cum timonierul execută comanda de întoarcere. Sub punți oamenii care intrau în cartul dinainte de amiază, stăteau în șir așteptând să-și primească gustarea de dimineață, cărnați și omletă de ouă praf, ceai îndulcit și marmeladă. Ei vor simți desigur schimbarea bruscă de drum și se vor agăța de mese să nu cadă până ce se termină întoarcerea. Ceilalți se vor mulțumi să-i înjure pe ofițerii de pe comandă, care, în mod voit, după părerea lor, încercau să le strice micul dejun. Cârma zero!" Stenard și a țintit ochii pe cadranul repetitorului giro. Drept așa! Drept așa! Cap-compas 095!" Timonierul părea că își pierde respirația când nava se înclină în tangaj greoi după un val înalt. Ține cap-compas 100!"